Віктор Янукович підписав закон номер 732-7, а 1 лютого 2014 року його текст було опубліковано в газеті «Голос України». Таких кроків влади